الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 وكل بدعة الضلاله وكل ضلاله في النار مع عشر المؤمنين اسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون إن المتامل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في دعوته الى الله لا يدرك تماما شده عنايته بمواسم الطاعه وبنزه تكفوا الاسلام حقيقه من يكوزنكتية maelekezo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na juhudi yake katika da'wa na mwongozo wake namna alivyokuwa akifanya da'wa ataona wazi wazi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitilia mazingatio wa makubwa kuhusiana na misimo ya taa nyakati ambazo ni misemo ya ni misemo bora ambayo inazidisha taa zaidi zama ambazo ni zama bora na akawa anawhiniza umati wake kuchuma katika nyakati kama hizo na kuwa na bidii katika nyakati kama hizo kwa kufanya matendo ambayo ni ya kisheria katika nyakati kama hizo katika, katika zama hizi ambazo nchumi sallallahu alaihi wa alikishughulisha raso razo hizi ambazo zilizo ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam <tuk> katika zama ambazo alishuhlikia na alipo muhimu katika kuwaita umati wake wajishughulisha naye ili waweze kupata neema za Mwenyezi katika misimu kama hii ni Shahrul Lahir Muharram ni mwanzi wa Muharram hadha shahru mfetach, alladhi al muftatah mwezi ambao ndio mwezi wa mwaka na ni moja katika miezi mitukufu minne ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna 'idda ash-shuhoori indallahi 12 shahara fi kitabillahi yuma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-deenul qayyim fala tadhlimu feehanna anfusakum hakika idadi ya miezi kwa kwaya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tangu alipoumba منها اربعه حرم ketika miezi 12 wili hiyo ya mwaka mzima kuna miezi minne mitukufu dhalika hiyo ndio dini ya Mwenyezi Mungu iliyo sawasawa. hisabu iliyo kamili. Fada tuzlimu feehi anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo michukufu kwa kufanya makosa au kwa kufuuza kutekeleza yale ambayo mnatakiwa kutekeleza. Wapenzi wa ukoo wa na katika hiyo miezi minne iliobainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja kwa ufupi Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha miezi hiyo kuwa ni Dhulqa'dah na Dhulhijjah na Muharram na Rajab Mubar ambayo kwamba ni katika mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu Kwa hivyo mwezi huu tulio ndani yake leo ni tarehe 7 katika mwezi wa Muharram na ni moja katika ya miezi ambayo ni mikubwa ni miezi ambayo ni mtukufu huu naitwa mwezi wa mwenyezingu shahru llahil muharram mwezi wa munyezingu wa muharram ikiwa e leo tukapata leo saba ni, ambani, mamwa, yana, katika mwezi huu wa muharram ni mwezi ambao tunapaswa kuzingatia mambo yanayopaswa kufanywa katika mwezi kama huu wadaifu shahru muharram shughuli na ibada zinazopaswa kufanywa katika mwezi huu wa Muharram. Ndugu ما يستقبل به هذا الشهر من الاعمال الصالحه ma, ma jaat bih al ala wa huwa as katika ibada ambayo imetiliwa mkazo katika mwezi huu mwezi wa, wa ni siyam katika matendo ambayo mimi tunapokea mwezi huu nao na imeinimiza sana kutekeleza katika mwezi huu nimchukufunga kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali empokelewa na abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu asema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam abal siyam ba'da ramadan shahrullah almuharram wa abal salat ba'da alfariida salatu allayl asema abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu Niwemmsikia Mtume Muhammad (SAW) amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Sow bora baada ya ya somo ya Ramadhani ni mwezi wa Mwenyezi wa Muharram ambao yake ni iliyo bora Wa salatu na bora baada ya ya baada ya za siku ni ya E, sala ya usiku Kiyamu layl hivi ndivyo ambavyo kwamba tumeelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuelekeza kuwa mwezi huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu mwe. na ibada inayofanywa ndani yake ni somo na kuwa somo ni bora katika ibada zote ambazo zitakuwa zimefanywa katika mwezi huu hii inaonyesha kuwa somo ni bora zaidi kufunga baada ya Ramadhan kuliko miezi mingine yoyote katika mwezi huu. Na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikithilisha kufunga masiku mengi katika mwezi huu wa mwezi huu wa, wa, wa, wa Muharram mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga masiku mbalimbali kama ilivyokuja kama tutakaoona katika hadithi. Na kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusisha mwezi huu kuwa ni bora kufunga kuliko mwezi mwingine inayyo siri kubwa amehitaje nuraja كتاب kitabu chake ابن رجب رحمة الله ta'ala عليه وذلك أن النبي nabiy الله عليه وسلم samma المحرم muharram الله wa إلى الله allah على ala sharafihi wa fadlihi hii ni sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameuiti mwezi huu muharram kwamba ni mwezi wa mwenyezi M ameuiti mwezi muharram mwezi huu na kuweka kuinasibisha na kuipel, ku, ku, kuibandikiza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaonyesha utukufu wake na fadhila yake na pia vile vile asma' min baini sa'iril aman mudhafa Ta'ala kitendo cha kufunga pia vile vile katika ibada ilyoegerezwa kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo mwezi huu ni wa Mwenyezi Mungu na somo ni wa Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu لي ibn adam lahu illa siyam fa innahu li illa الصوم, fa innahu li wa ana ajzi bihi Hakika matendo ya mwanadamu yote ni yake illaso au yangu mimi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajinasibishia siyam kwa ni yake na Mtume huu Tume sallam akaunaasibisha kwa Mwenyezi Mungu Ndiyo sababu ikawa ibada bora kabisa ni siyamu kwa Mwenyezi Mungu na ibada ambayo Mwenyezi Mungu ni mwenyewe mwenye ambao ni kufunga. Falama kana hadha ashhar wao muharram mukhtassan biidhafatih ilallah nasaba an yakhtass hadha ash-shahr al-mudhafa ilallah ilayhi al bihi wa huwa as-siyam ilipokuwa mwezi huu umenasibishwa kwa Mwenyezi Mungu umeweaambatanishwa kwa wa ta'ala ni kuwa matendo katika matendo ni kwake ambayo ikawa ibada ya Mwenyezi katika mwezi ya mwenye zingu, wa ya mwenye Mungu Subhana wa Taala ibada aliyoinasibishia ni siyam. na katika mwezi ambao kwamba amenasibishia amba Mtume صلى الله عليه وسلم ambao ni mwezi huu wa afdhali ayami siyamih wa minu. na katika siku bora katika masiku haya ya mwezi huu kufunga ni siku ya kumi katika mwezi huu ambao leo uko siku ya saba kwa hivyo baada siku 2 katika kufunga في ketika kufunga mwezi huu siku ya Ashura falakad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yataqassaduhu bi sawm yaqulu ibn Abbas untum sallallahu alayhi wasallam alikuwa atichunga sana akitafuta siku hiyo kwa kufatinia tarehe abil asija akikosa tarehe hi asama ibn faddalahu ala ghayrihi illa hadha alyawm yawm ashurah wa hadha ash-shahr ya'ni shahr shahr mubarak asma ibn abbas sija'muna mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa nafupa na kufatilia na kwa makini na kuchunga siku kufunga siku kuliko siku zingine illa siku hii Siku ya Ashura Mtume S.A.W alikuwa akifuatilia na kuifuata kwa makini kuichunga kui kwa makini isije ikapita asema ibn Abbas wa hadha shahr yaani mwezi wa Ramadhani na pia saum ya mwezi Ramadani, wa Ramadhani Mtume S.A.W alikuwa anakufa kufunga mwezi wa Ramadhani na pia kufunga siku hii ya Ashura kuliko siku zingine zozote na hii ni kwa kele mtume s.a.w alikuwa kimenya hivi ama kwa wengineo kwa masahaba alifanyaje mtume s.a.w ama kwa wengineasema Jabir bin Samura radhiallahu ta'ala anhu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamuruna bi siyam yaum ya ashuraa wa mbali na kuwa yeye alikuwa kiifuatilia akichunga lakini pia vile vile asema Jabir bin alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akituamrisha kufunga siku ya Ashura na kutuhimiza juu yake na akitu, akitu manaka akitukumbusha mara kwa mara ili tusija tukasahau na tukaikosa siku hii na kwa nini ya rasulullah una umuhimu gani kufunga siku hii mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema yukafiru sanatal madhiya inaasul inakufurisha ina manake inasameheaa madhambi ya mwaka uliopita ni ya makosa ya mwaka يوم kufunga siku ya عاشوراء ahtasibu ala Allah an yukaffira as al qamla Na, kufunga siku ya 10, Natarajia kwa Mwenyezi Mungu iwe ninyi kumsamehea mtu anapofunga siku hiyo apate msamaha wa mwaka ulopita Na masahaba waliitikia mwisho wa mtu sallallahu sallam, kuhusu kufunga siku hii wakaupokea kwa mikono miwili wakalibu mtu huo wakajibu mwito huu wa mtume mpaka wengine wakawa wanawafungisha watoto wao wakiwahimiza kufunga watoto wao kama ilivyopokelewa na Rubai' bint Muawidah asema Arsala an الله عليه وسلم ashura ila ila al الله عليه وسلم alimtuma mtu mwenye katika katika vijiji vya katika siku ya ashura asubuhi ya ashura akiyo sema akinadie kesema man asbaha muftiran falyatim falyatim baqiyata yawmihi atakayfu amiamka huku amefuturu amiamka acha kula kufuru yake asubuhi yake basi atimize baki ya siku yake akamilishe siku iliobaki kwa kufunga wa man asbaha sa'iman falyusim falyusum na yule ambaye amiamka amefunga basi aendelee na somo yake pale asema muawid bintu rubai rubai btamuud asema fakunna nusumuhu baada ba, baadu tukawa baada hapo tumeufunga siku huu siku hii ya ashura tunafunga kwa na kwa pupa wanusau wanusaui na tunawafungisha na watoto wetu Wanaja lu'ba min al'ibdi na kwa jahilia tunawatengezea michezo katika pamba tunawatengezea vitu vya kuchezea katika pamba madoli doli misira misira tunawatengezea vitu kama hivi wanacheza na vitu kama hivi fa ila baka ahadhum anapolia mmoja wao alta'ami kwa kulilia chakula a'tainahu dhaka tunampa kile chenye kuchezea hata yakuna aina lifta mpaka inafikia wakati wa kufsturu wal afdali yusama ma'ahu atafa na bora nikufunga siku hiyo ya kumi na siku ya tisa yake manake kufunga siku ya 9 na 10 hii ndio bora kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la in baqitu ila qabilin la asuman natasa iwapo utadumishwa Mwenyezi Mungu akanipa amri mpaka mwaka ujao nteufunga na siku ya 9 hii ni kwa kwa sababu hii ni kwa sababu ya kuakalifu Bani Israili aliyahudi ambao wa wao wakifunga wa siku hiyo ya الله عليه وسلم alipoambiwa kwamba aliyahudi pia siku Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba niishi mpaka mweka ujao mtafunga na siku ya 9 ili kuhalifu na qissa ni qissa cha nabiiullah Musa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowafa walipokuwa wakimbizana na nabii na farao alayhi wakiwa pamoja na nabiiullah Musa wakakimbia mpaka wakaishiria katika bahari wakawa hawana pa kukimbilia pengine basi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha nabiiullah Musa piga bahari na bahari ikawenye ikawa inakupasuka manawili nabiiullahi Musa na watu wake wakapite katika bahari mpaka wakavuka pande nyingine na akaangamiza Firauni na jeshi lake basi akaufunga siku hiyo nabiiullahi Musa na watu wake na Mtume صلى الله عليه وسلم akasema nahnu binabiullahi bi, bin Musa miongoni mwao sisi tumostahiki nabiiullahi Musa kuliko wao na akawa anaofunga siku hiyo na alibwelezea wa salahili kwamba wao hufunga siku hii mtume sallallahu alayhi wasallam na siku ya tisa la ujao Ntafunga. na siku ya tisa ibn Abbas so, khaliful yahud fungeni siku ya 9 na siku ya 10 mu khalifu kwa nini mu khalifu aliyahudi wa idha kana hadha sha'n hadhihi al-ayyam f fi haqq muslim al fi wa man 'alima Allahu minhu 'ala a'anahu wa wa mambo mbali na kukithirisha istighfar mbali na kukithirisha e, m, yaani swala na kukithirisha matendo ya salihah kusoma Qurani na mengineyo kwa wingi lakini ilo bora zaidi kufanya katika mshuko haya ni siyam juu ya hayo muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuchukua haki ya zama hizi haki ya zama hizi ni ya maisha yake anaoishi wakati huu thamani ya yake pumzi anayopumua mwingine ameikosa basi atakiwa atumie wakati wake kwa makini na kujua kwamba fursa hii huenda asifate mwaka mwingine kwa hivyo awen mwenye kujitahidi kwa kukumbuka kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa atasamehewa madhambi ya mwaka mmoja uliopita asa kusamehewa makosa ya mwaka uliyopita na ikiwa wewe ni muislamu kisawasawa Wajua kuwa una makosa mengi tu kusamehewa mwaka mmoja ni makosa ambayo kwamba au nifala ambayo ni amba kubwa sana hapaswi kuipoteza mtu bila ya ya thamani yoyote kwa kupoteza tu kwa sababu ya kula ya siku moja kwa sababu ya chakula kidogo na, na kinywaji ya siku moja ambayo anakuwa haimzidishi chochote katika mwili wake bali kufunga ambao utamuokoa huenda ikao sababu eh ee, kuogoka hajui kwamba atafika mwaka mwingine basi ni muhimu sana kuislamu awe ni mwini kutekeleza hivyo na kujitahidi katika kutekeleza ibada kama hii na yule ambaye Mwenyezi Mungu yake na kujitahidi katika mambo yaheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atamwezesha kufanya hayo ambayo kwamba ni mema aqulu qawli hadha barakallahu li wa lakum fi al-wahyayni wa rfa'ani wa iyyakum hadhihi as-sayyid al rahim, al rahim wa huwa al al الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 waamiyuti'i Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan adhiman amma ba'd faya ibadallah usikumtaniatan wa rasulika tqullahu azza wa jalla faqad faza almuttaqun nkubanguni nausieni tena na kujisheni nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu na kukamilisha hatua hii kwa nukta nne ambayo nukta muhimu sana nukta ya kwanza ni kuwa kama nilivyotaja katika khutba ya kwanza alikuwa tumehimizwa kufunga nyingi katika siku hizi za mwezi wa muharu. wala si kufunga wote imekuja katika hadithi ya Annaa Aisha radiyallahu ta'ala anha asema mara aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam shahrin qatla illa Ramadan sikum wana mtumisa sallallahu alaihi wasallam akifunga mwezi wote wote kamilifu mwezi kutoka mwanzo mtare moja mpaka mwisho wake ila mwezi wa kwa hivyo hii kuwa ni kuwa hatufungi mwezi wote huu pamoja na kuwa naam kama hutuba hii imekuja leo tayari pingine Hatukujua kuanza tarehe moja mpaka leo Alimuhim ni kwamba mwezi wa, wa Muharram haufungwi wote. Unafungwa nyingi katika siku hizo. Ukieleza okay, funga siku 20, siku 15 ni bora zaidi na ndiyo ibada kubwa ambayo waweze kuifanya katika siku hii. Jambo la pili ni kuwa kunao watu ambao katika mwezi huu wa Muharram wanafanya matendo ambayo hayapo katika sheria wala hayakubalika katika kujipiga na kujikata na na visu na na kufanya mambo ambapo kwamba hayapo huko Iraq katika, katika miji ya Karbala wakikusudia kwamba ni siku ya kadha na kadha ambapo kwamba ni masala hayako katika dini katika chochote kwa hivyo tunapaswa kutambua kuwa ubora wa nyekati na ubora wa sehemu na matendo si kwa rai ya mtu na maoni ya mtu bali dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kusema kwamba wakati huu ni bora na matendo haya ni bora wewe na rai yako na maoni ambayo kwamba uliona kama ilivyokuwa ada ya watu katika zama hizi za mwisho mtu asema kuna ubaya gani kufanya hivi na kuna uzuri gani kufanya hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu hakutaja wala mtume hakusema wewe nani mpaka uje useme kwamba mimi sioni ubaya kufanya hili hii ni nini ya Mwenyezi Mungu? Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, "Al-yawma akmaltu lakum wa ni'mati wa imekamilika. lakum Kwa nini uje uongeze kitu ambacho kwamba yepo utafanya hivyo wengine moja kwa katika hadithi ya mtume man fi amrina jambo katika dini kile kisicho kuemo mwenyewe kwa wewe si wewe sheria wala wewe sheria hairudi kwako ala, ala, ala mwenye, mwenye amri na mwenye kuumba kwa sheria yote ni yake yeye ndio anajua ni lipi waja na ni lipi haliwafai waja kwa hivyo hafai mtu kuja na jambo akisema kwamba hili ni bora kulifanya kuna ubaya gani mtume ikiwa hakuliona wala masahaba hawakuliona maimamu wanne hawakuliona wewe waliona kama nani Una, Umesimama katika msingi gani wa kuona jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulisema Kwa hivyo tujaribu kujiepusha na mambo ya uzushi katika siku kama hizi mambo ambayo kwamba hayapo katika sheria jambo la mwisho ni kama nilivyosema kwamba dini yote ni nitaukifia dini yote ni nitaukifia tauqifia manake ni sheria Sharia ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ambaye ametuumba ambay, ambay, na akatoa amri yote akaweka katika kitabu chake na akamtuma Mtume صلى الله عليه وسلم kazi yake kubainisha kama alivyosema wanazzalna ilayka dhikra litubayina lin-nasi ma nuzila ilayhi wala alahum yashkur na tumekutanishia utaja yeye mtume sallallahu alayhi wasallam tumekutanishia Qurani na tukakupa jukumu na kuwabainishia watu yaeleweleteremshiwa ili wapate kukumbuka na wa wapate kujua kile wapate kuelekea katika njia ya, ya sawa kwa hivyo ndugu zangu ni nukta hii ya tauqif Ndiyo ambapo kwamba nukta ambayo dini yote inasimama juu yake na ndipo panapatikana njia mbili baina ya watu mtu akasema kwamba mimi bana na, naona swala hili si halina ubaya swala hili tulifanye Msimamo, una, una watu wanaanza kutofanikana na kuwa na njia tofauti tofauti kwa sababu ya mtu kutoa maoni katika mfuko wake kutoka kwa rai yake kutoka kwa moyo wake kama na mapenda yeye kisha atake kuiwekaneni dini watu wote wanapata hapo ndipo kwenye matatizo kwa hivyo iwapo watu wote watasema kwamba tunafuata sheria ya Mwenyezi Mungu basi watu wote watakuwa moja dini nzima itakuwa moja kwa hivyo tatizo liko kati sisi wala haliko katika dini kule kuwa tunapigana watu wanatofautiana haiko katika makosa hayo katika dini khilafati hazipo katika dini tatizo liko katika sisi kwa sababu Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala hakuiweka Qur'ani ndio itukosanishe wala hadithi na mielekeo ya Mtume Salla Allahu itukosanishe ni siasi ambao kila mmoja achukua jambo tuchukue hayo yetu tulionayo kisha tupime kwa Qurani je, imekwenda na Qurani? Sawa, haikwenda na Qurani tuache nayo, utakuta sote tumekwenda katika sabu moja bila mgomvi bila matatizo yoyote Ala sallu wa sallimu ala nabiyyikum kama amara bidhalika al-maula al-latif al-khabir wa wasa haythu qala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamid majid warzu allahoma min as-sahabati jami'in minhum al-'ashrata al-mubashirin wa min baqiyati as wa 'anna في دين رسله الموحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا والوالدين ارحم الرحيمين اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الانا الكفر والفجور والعيان واجعلنا من الماشدين ربنا اتنا في الدنيا حسره وفي الاخره حسنه اخرجنا من النار وظل المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعزل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى